Одного літнього ранку, дуже рано, ще сонце не дійшло, як в наші двері постукала одна жінка, яка прийшла аж з долішнього кута здалеку, розбудила мене і просила позичити її трафарета. Хоча я перед нею не виявив того, но у моїх чуттях я був незадоволений нею. Думав, хоч би прийшла трохи пізніше, а то й доспати не дала, але то Бог післав її так рано. «Щоб не згоріла моя хата. Якби я був її відмовив, вона пішла від мене з нічим, так мало статися. Я хоч як був зворушений проти неї, все ж пішов дати їй трафарета. Вони в мене зберігалися на горищі. Коли я піднявся туди і зайшов, то очима своїми не повірив. Дивлюся... Дим піднімається з коробки, де з'єднані дроти електричного струму. Я протираю очі, думав, може я погано бачу, не проснувся ще добре. Але ж ні, чим раз більше диму, я підбіг, викрутив запобіжники і висмикнув ті дроти, які горіли, одним словом, ліквідував пожежу, яка мала б статися, якщо б я спав чи відмовив тій жінці і не піднявся на горище. Бог випробував мене, а разом з тим порятував мене від великого нещастя, яке мало статися. Робити добре для людей – це робити собі добро. В 70-х роках в відношеннях влади до церкви хоч і май майпокращили, але однако ще були досить напружені. Безбожна влада де тільки могла там старалася проникнути і гальмувати хід церковного життя. Після декількох років нашого перебування у переконструйованому домі молитви, потрібно було освіжити його, перефарбувати вікна, двері, стіни, лави, підлогу. Ми взялися з одного понеділка до цієї роботи, щоб до другої неділі доробити і щоб повисихало. І в самий розгар праці прийшла перевірка з сільської ради, і запитують, упрацюючи, «Хто тут старший?» Їм відповіли, «Никодем Марчук». А мене тоді там не було. Вони все оглянули, позаписували і пішли собі. На другий день приходить голова сільської ради до мене додому і запитує, «По якому праву ви робите ремонт у вашій церкві?» Я кажу йому, «По праву антисанітарії. Там стільки років збираються люди, і відтоді не перекрашувалося нічого». Він знову на мене. «Ви знаєте, що ви не маєте права те робити без нашого дозволу. І дає мені надрукований наказ по сільській раді, що я повинен припинити всі роботи у молитовнім домі. Я кажу йому, мені дуже дивно з вашої претензії. Таких законів не знаю, щоб потрібний був дозвіл на покраску приміщення, яке в антисанітарному стані. Що ви хочете сказати?» що для церкви по лінії санітарії ви маєте інші закони, чим для других об'єктів. Я знаю, що чистота всюди повинна бути, тим більше в громадських місцях. І ніхто не заходить за дозволом на те, щоб наводити десь чистоту. І сміливо дивився йому прямо в очі, а він не піднімає їх на мене. Розумію, що він бачить свою неправоту, але мовчить. Я знову кажу, «Що би ми не робили, все у ваших очах недобре. Ви не можете дочекатися, щоб ми в чомусь провинилися. Якщо ми допустимо анісанітарний стан церкви, то ви з другої сторони будете навіть карати нас за антисанітарію в громадському місці. Якщо ми стараємося, щоб все було, як того вимагають закони, ви теж звинувачуєте нас. Він мовчить. Я продовжую. Якщо б ми щось добудовували без дозволу на те, розумію, що це було б порушення. А так, порушень ніяких ми не зробили і будемо закінчувати провадити покраску, щоб до неділі все було готове і не зірвалося богослуження. І запитую, то що, ви свій накач, щоб припинити наводити чистоту у церкві, залишаєте все? Він піднімає свої очі на мене і так благально каже, «Никодім, Манолівич». Ви, думаю, розумієте, що я не по своїй волі прийшов до вас з цим наказом, дав розуміти, що то з району чи з області йому наказали припинити в церкві роботу. Я думаю, що якщо ви це, що ви сказали мені, напишете тут на цьому наказі, то те послужить і мені полегшенням перед вищестоящими, і вам оправданням. Напишіть запитує. Напишу, кажу і взяв той наказ, і на ньому написав те, що говорив йому, і підписався. Він подякував мені, вибачився, вже не говорив, припиняти роботу і пішов. А як би я був злякався, чи розгубився, і не знав, що сказати, робили би проблеми з того, за що немає причини, щоб робити проблеми. В тих порах було так, що якщо в церкві потрібно було вибрати нового присвітера, діаконів, чи церковний комітет, братську раду, то без того, щоб на те дала згоду сільська рада, того робити не можна було. І не тільки це, навіть будь-яке ділове-членське зібрання, де би вирішувалося хоч одне будь-яке мале питання недуховного характеру, без дозволу на те і без представника влади на такому членському зібранні того робити не дозволялося. В нашій церкві назріло було питання обновити керівний орган церкви більш молодими братами, тому що існуючи на той час, керівництво церкви вже було в похилих роках. Братя-служителі виглядували з усіх молодих братів, кого би зарекомендувати кандидатами перед церквою на майбутніх служителів. Церкві теж дали можливість те зробити, попередньо опитавши всіх тайним голосуванням, і списки тих, хто був Попередньо обрані церквою подали на розгляд владі, щоб отримати дозвіл зробити остаточні затвердження таких наслужіння. І безбожна державна влада саме активних, які могли б відстояти Божу правду, викреслила з списків, як неблагонадійних для влади. Їм потрібні були такі, щоб погоджувалися з їхніми наказами. Серед тих викраслених, небажаних для безбожної влади, був і я, а також Олександр Микітюк. От під таким пресом змушена була діяти, як могла Церква Христова, яка була присуджена на знищення в нашій країні, як про те я писав вищий, що в 1980 році віруючих вже мало не бути. Та сталося навпаки – влади безбожників нема, а Церква Христова є – і вільно проповідую слово Боже по всій тодішній безбожній російській імперії велика Божа сила і великий Бог зробив перед нашими заплаканими очима слава йому повернемося знову в кінець 50-х років коли я жив у Красноїльську у мене був випадок що Божа сила спасла мені життя моя квартира була на центральній дорозі яка проходила від доку на південь уверх до румунського кордону. Біля моєї хати була криниця, звідки дуже багато людей брали воду. Других криниць близько не було, тому що там місцевість була на підвищенню, і до води докопатися було важко, і ніхто того не робив. А тому що стільки людей брали в ній воду, води не вистачало. Всю воду вичерпували, і опущене відро лягало на дно криниці. А води вже набиралося в нього тільки декілька літрів, і вона була каламітною. Так що, щоб одне відро води принести до хати, потрібно було 3-4 рази витягувати з криниці. Таку каламітну воду ми залишали, щоб вона осідалася, і тільки через більше годин можна було її вживати. Зливаючи потихенько верхню частину чистої води в інше відро. На дні тієї криниці було вже втоплено декілька відер, які відірвалися від ланцюга і падали на дно. Кожному було легше прив'язати інше відро і набирати води, чим діставати зна криниці те, що впало. Якби було у криниці багато води. Вони нікому не заважали б. А так, вони заважали відрові, яке опускали, лягати на дні, щоб почерпнути ним води. Я переговорив ще з двома сусідами, і ми дійшли згоди повитягати ті втоплені відра. Так як я був серед них саме молодшим, то я погодився опуститися в криницю на саме дно. Ми троє мужиків добре все обговорили, як ми те будемо робити, і, здавалося, все врахували. Вони обидва мали тримати за спеці колеса, яким опускали і відтягували відро, а я мав стати ногою у відро і триматися руками за ланцюг, і помаленьку вони мали мене опускати. Ми ще закріпили краще відро дротом. До ланцюга, і нам здавалося, що нами все враховано і зроблено, а саме головне – упустили з виду. Та кренеця була стара. Вал, на якому намотувався ланцюг від старості, вже був розсохлий і потрісканий вздовж. Штир, який з'єднував колесо з тим розсохлим валом, багато разів бувало, що пробуксовував у валі навіть від декількох літрів води, які витягували відром. Крутиш колесом, відро піднімається, а зрешті пробуксовує на тому штирі вал, і відро опускається назад. Зрешті якось там у валі знову зачепиться, і знову вал намотоє на себе ланцюг, і відро піднімається. Проте знали всі люди, які брали там воду. І ми знали, а тоді при тій операції, яку ми збиралися зробити, проте всі забули і не врахували того. З того випадку я зробив висновок на все життя, що би хто не робив, причому є ризик, потрібно дуже пильно все обстежити, підготуватися і ще раз перевірити, чи щось не впущ. Як про те, говорить мудра народна поговірка. Десять разів відміряє, тоді рубай, а ми того не зробили, а всі троє були у розквіті сели розуму. І я виліз на цембреня, взявся руками за ланцюг, вони обидва тримали міцно за колесо. Я тільки став ногою у відро і пішов каменем униз. Вони тримали колесо що щоселе, вже нагадали причину, чому я впав, та було пізно. Якщо вал іноді прокручувався на штирю від 3-4 літрів води, то від 70 кілограмів там вже нічого не могло втримати. А я, падаючи, блискав вечно, зрозумів причину, але тільки подумав, ноги мої! і вже був на дні. Якби в Краниці була вода, було б нічого, скупався б, посміялися б сусі і все. Але ж води зовсім не було, а висота падіння 11 метрів. Це майже з четвертого поверху. Та я дякую Богові, що він був зі мною при тим падінні. Півтори секунди, і я був на дні. На ногах не встояв, а впав ззадом ту воду. і було сантиметрів десь 15. Але вчив, що ж гремить зверху. Подумав. Олиця каміння, вона була обморована камінням, а то ланцюг падав і гримів по каміню. Перша моя думка була та, що ноги мої поламані. Та болі ніякої я не відчував, попробував ворухнути пальцями ніг, відчув, працюють. Взявся руками за каміння, щоб піднятися і взнати, що з ногами встав, ноги цілі тримаю добре, болі ніде не відчуваю. Тоді чую зверху, наче з того світу, кричать мені, «Никодим, що з тобою, ти живий?» Я глянув вверх, а то світиться круглий отвір, такий маленький. Я в Україниці ніколи не був, і то виглядало для мене таке незвичайне. І там ледь помітні голови моїх сусідів, а голос їхній змінений, як не їхній, такі вони були перелякані. І я закричав йому відповідь, «Живий!» І ноги бачу цілі, «Все добре, не переживайте!» А сам оглядаю себе, «Чи де щось не розбито на мені?» Подумав, можливо, я з переляку ще не відчуваю. Але ні, навіть синяка чи ссадини не було. І знову кричу до них, Опускайте до мене якийсь шпагат, я прив'яжу до нього кінець ланцюга, і ви витягнете його, а я поприв'язую ці відра, за якими я сюди падав, до цього відра, з яким я впав, і буду вилазити. Вони запитують, як я вилізу? Я говорю.